Сериозни тревоги в културния сектор, особено сред независимите компании, които се занимават с култура. Те алармираха, че има опасност от фалити заради блокирани междинни отчети по ключови проекти, които се финансират от плана за възстановяване и устойчивост. Защо? Каква е причината? Сега ще чуем представители на няколко такива организации, когато стъпваше на поста си сегашната директорка на Национален фонд култура София Штерева се похвали с отпушването на средствата за култура по ПВУ и знаем, че имаше над 570 одобрени проекта. От тях обаче една сериозна част, минимум 90 от тях, нямат одобрени междинни проекти и до сега работят с техни лични пари, вместо да им се одобрят проектите и да получат рефинансирането на средствата, които са вложили. Това означава, че те трябва да взимат кредити, заеми, а, хората работят под риск, влагат средства, а рискът е от възможността да не бъде върнато финансиране за тяхната дейност. Те не могат да стигнат до финалните отчети, има опасност да не могат да се отчетат тези фази на проекта, които ще а, реимбурсират а, средствата, отпуснати след одобряване на правоначалното одобряване на проектите. Тека да кажа, че директорката на Националния фонд Култура отклони поканата на Хоризонт за разговор с аргумент, че каквото са имали да кажат, са го казали в други предавания и че а, ще а, стане ясно какво се случва в Националния фонд Култура. Затова пък в студио които са представители на а, пет различни организации, за да, ни, за да ни разкажат за техния опит и преживяното в отношенията с Националния фонд култура. А, ще включим и организации а, от не само от София, но и от Варна. Затова директно започвам с молба към моите гости, да кажат Съвсем кратко. Каква е трудността, с която се сблъскаха в изпълнението на техния проект. Добър ден на Майя Бочева. Добър ден, приятно ми. Автор, художник, режисьор, управител на издателска и продуцентска къща Тат Креетив. Ана а, а, а, Майя, какво се случи всъщност? Ами случи се, че си примерихме силите при кандидатстването и преценихме, че може да поемем два големи проекта. Един е за създаване на дигитална книга. Това е нещо иновативно за България. Той създаваме продукт, а другото нещо е той за училищата между Нещо, което масово да се ползва, а другото е разпространение. Тоест, те са две различни програми. В едното създаваме, в другото разпространяваме. Като представяме България на двете най-големи изложения в света, Франкфурт и Болония. Болония, за съжаление, отпадна, тъй като сроковете ни се съкратиха. Това е един от проблемите. И го сменихме с друг фестивал, който предстои пред март месец. И сега основният ни голям проблем е с, този, а, с тези фестивали, с този проект, тъй като междиният ни отчет така, никой не го поглежда, а реално при нас се стичат фактури, които трябва да плащаме към Германия. А, и силното ми притеснение тук от няколко дни, заради което буквално не мога да спъ, е това, че в договор установихме, че липсва член 16, който присъства в някои от другите договори. Тоест .е. има разминавания в договорите, има различни <съща> въобще договори, които сме сключвали различните а, организации и се оказа, че ние нямаме крайен срок за отчитане и автоматично по-скоро се приема крайен срок за по време на изпълнение. За хората, които не разбират, трябва да си отчетем финансово проекта, докато го изпълняваме. Това е почти невъзможно притеснително и може би е грешка, която ние отговориха, че на този етап не знаят и фонд култура как може да се оправи. Maya, uh, Мария Михайлова, MySound, uh, знам, че имате проект за документален филм. Uh, кажете ни малко повече за uh, трудностите, с които вие се сблъсквате. Значи, uh, ние продуцираме филм, документален, монтажен филм «Магията на огъня» с режисьор Станислава Калчева. И трудностите, с които се сблъскваме, са това, че аз съм подала първи междинен отчет през август. Август, миналата година? Миналата година, да, края на август. Първи междинен отчет, който не беше разгледан, писала съм редица съобщения в системата ИСУН, от които не съм получила отговор на нито едно от тях. Тоест, вие не знаете дали този междинен отчет е одобрен, а без това одобрение значи, на практика не може да... да продължи финансирането. Така ли е? Значи след това, той до е, срока по руководство беше 60 работни дни за превеждане на пари, 10 дни за разглеждане от руководството, което сме изискали сме получили. След което ни, ни вест кост от тях, съответно през ноември подарохме още един отчет редактиран, вече нали, с още по-нителни разходи, които междувременно се плащат от... Е, Собствения джоб. И в момента, в, чак врари месец, са отворили да разглеждат нещо, да искат някакви документи, но няма, няма, няма пари за завършването на проекта, което срок е края на март. Аз нямам никаква идея как ще се справим, ако не получим междуна плащане. Да, исках да допълна, че срока е до края на марти, това, което се опитах да кажа, че аз разбрах преди два дена, че всъщност до края на другата седмица трябва да изплъта голяма част от uh, този проект, за който ни нямаме одобрен учет, между ни нямаме естествено никакви получени средства по него. Но това неодобрение на учет а, е заради забавяне в фонда или заради а, нещо, което вие не сте направили и не сте предоставили фонда. като фонда. документи? Фонда. Да. Значи дори да липсват документи, това е изключително често срещано нормално да липсва някой Документи или да се забравили, както в наши случаи ние дори не бяхме въдомени за част от документите, които трябва да качим. Това е друга тема и като нямаше обучение не ни беше проведено, едно, което е много важно процедурно как да работим с тази тежка система Вайсун за нас, която трябва да отчитаме проектите си. А, така че ние сме се борили сами, тъй като комуникацията напълно ни беше отрязана. Тоест .е. не е липса на разбиране, а липса изобщо на, на, да се чуваме телефона, даваше свободно и нямаше с кой да говорим е, няколко месеца. Не отговарят а, никаква връзка с тях, от друга страна, аз имам и консултант, който ми помага, т.е. експерт, човек експерт. Обаче от, от тяхна страна пълна липса на комуникация. По други европейски програми знам, че за всеки проект си има експерт, който, към който може да се обърне човек, да попита какви допълнителни документи трябва да се предоставят и в някои специфични случаи как да се процедира. В нашия случай никаква комуникация. Само въпросния сайт, който звучи с това странно наименование и сум, в който всъщност вие трябва да а, изсипете една камара документи, но след това и да очаквате разглеждане на тази Точно, документация. Този сайт изсу са работи Ана еднопосочно, всъщност той би трябвало да е инструмент за комуникация, но ние вече сигурно всички имаме по два листа изпратени съобщения в очакване на отговор, на който няма нито един. Нали. Нека да кажа Ана Стоева, чуваме сега, режисьор, документалист. Ана, във вашия случай какво, се, как, как, какво стана? Здравейте! В мое случай, ние правим документален филм, и изложба с отделни истории от него. Той се казва в кухнята на сърцето ми, и събира семейни рецепти в цяла България и истори, семейните истории и историите да на обществото ни, заключени в тях. Току-що се връщам от Румъния вчера през нощта, където открихме изложбата в Клуш в една прекрасна, на една прекрасна локация. Аз съм абсолютно същата ситуация като повечето хора, които се престрашихме да кандидатстваме по ИСУН това са достатъчно такива сме амбициозни и опитни организации но не сме ужасно големи и ние решаваме, че ще можем по този начин да представим повече българско изкуство в чужбина, да направим нови продукти и че ще се справим заради това че можем в средата на проекта да получим някакви пари обратно и с тях да го доискараме Тоест тези проекти за нас са достатъчно големи всички казваме ще се справим ще направим не нещо голямо, ще направим повече проекти, ще използваме тая възможност и изведнъж се оказваме в ситуация, когато, тъй като не получаваме тези междинни плащания, ви питате дали е заради принолипсан документи от нашата страна. ТЕ. За 10 дена трябва да кажат, че нещо искат от нас. Моя първи междин отчет е от 5 октомври, до 15 ноември нямаше нищо, аз добавих още документи и до сега няма нищо, няма въпрос към мен, дай още документи, няма етап на разглеждане съответно към нас постоянно валят съобщения. Вие сте длъжни А, Б и С. Те ни поискат нещо, обикновено по коледа е 7 дневен срок, ти да им го дадеш. Всеки път аз по коледа вече 2 години на преди бъдни вечер получавам съобщение от ИСУН, в което пише дай документи от 10 човека в 7 дневен срок, но като стане въпрос за отчета няма нищо. И само ще ви кажа, че групата в която си помагаме взаимно в WhatsApp, се казваше първо ПВО проекти, сега се казва ПВО проекти нещо от софтата. Това тя да ви каже всичко за тази ситуация. Ива Евгениева, предполагам, че имаме връзка по телефона. Арт-менеджер, експерт и консултант по европейско финансиране с сериозен опит, 15-годишен опит, основател на Център за Творчески и Социални Практики. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте, да, чуваме. Много накратко, на на вашия, на вашия сблъсък с а, а, Национален фонд Култура Всъщност, удачно ли употребявам думата с Вече да. Да, да. Всъщност, аз от години се работя по програми на Национален фонд култура и се сблъсквам така всеки път, но а, да, в ролята си на консултанта. В момента имаме проекти с едно с които работя, но също и седем организации консултирам с различни проекти, най-вече в сферата на сценичните изкуства. Това са фестивали, а, сценични представления, а, Конференции музикални. А, така че консултирам немалко проекти и мога да видя същите казуси, с които колегите споделиха, че се сблъскват. Общо заето има а, така общи казуси, има и някои индивидуални. А, толкова години работа като консултант, както в България, така и в Чужбина, Аз първи път се сблъскам с а, а, такъв административен хаос и такова неиспазване на, на установените правила. А, чисто административно фонд култура, вече отдавна е в нарушение, тъй като а, елементарните срокове за отговор, за разглеждане на междинни отчети за изплащане на сумите отдавна вече не са спазени. А, това, което споделят и колегите, първоначално голям проблем беше липсата на отговор от страна на, а, на НФК по зададени въпроси. Не е необходимо, да, системата и СУН може би не е толкова лесна, а, има специфики на изпълнението на проекти, но според мен не е необходимо човек непременно да ползва консултант. А, стига да има тази постоянна комуникация и отговор от страна на управляващи орган, защото е абсолютно нормално всяка програма и всеки проект да си има специфики, за което дори един консултант да има нужда да попита. А, и обикновено в други програми, по оперативни програми и въобще всички програми, които ползват системата ИСУН, винаги до сега е имало редовен отговор, имал е имало е, консултант за всеки проект, който е, нали, отговаря от управляващи орган. И всъщност за първи път се сблъскаме с такава ситуация. А, притеснението най-голямото е, че да, има и много малки организации, има и по-големи, които са успяли да се финансират, нали, да си поемат реално цялостно разходите към момента. Но Примерно банките. как? Ипотекирайки апартамента да, си? Да, да. се с риска вечер, отфалит. Банките а, не отпускат лесно и даже да в въобще кредити за да, организации от този сектор, тъй като а, считат а, организациите за малки, не способни рискови като дейности, а и не са свикнали банките да работят с този сектор като цяло. Така че това да се разчита на банкови кредити отпадна като опция. Реално хората са ипотекирали жилища, взимали заеми от близки и познати, което е крайно ненормално. А, и целият парадокс е това, че ние говорим тук за програма възстановяване и устойчиво след COVID, а реално в момента това, което се случва е, че сектора е унищожаван чрез тази програма. А, и реално риска, който е, тъй като времето минава, а, ние знаете, беше ноември месец, направихме протест пред Министерство, започна някакъв диалог с заместник министри, с директорката на Фонд Култура, тогава бяхме а, направихме такава медиаторска група, в която аз участвам. А, имаше няколко срещи, включително с съвет на НФК, а, на които да, поделя се така общо разбиране. Добре, с едно изречение, защо това не работи, не проработи? А, а, а, а, просто поставете диагнозата според вас, за да. да продължим нататък. Да, тя е много ясна. Абсолютна липса на оперативен капацитет и най-вече липса на управленски капацитет. В фонда? В фонда. камъните в тяхната градина. В момента изпълняващия функцията директор на фонда госпожа Штерева. А, ние го наблюдаваме това непрекъснато, абсолютна неконсистентност на действията, абсолютна невъзможност да се справи с ситуацията. Хора напускат, т.е. в момента оперативния капацитет е много редуциран, тъй като и при добро желание, чисто физически няма как няколкото човека, които са там да се справят с този обем работа. Как ще кажа, че поканихме София Штерева да. за този разговор, а... но имаме отказ от участие. Сега, а? нека да чуем Нели Вълчева. Здравейте. Здравейте. Галерия Ларго, Варна. Не става дума само за Софийски организации. Много накратко, а, при вас как се развиха взаимоотношенията с финансиращия орган? Колегите до този момент извори са всички така, много важни и наболя, наболяли въпроси при нас. Това бъжи не само за и а за организациите от цялата страна. Моля ви, за... много накратко да, да кажете да. при вас как изглежда ситуацията, защото няма да... При не, нас, да да, се, при нас основният проблем точно е, е този с липсата на комуникация липсата на о, отговори на време, на нашите запитвания през а, системата и сум, които пускаме. И естествено най-фрапиращия най проблем е този, че а, на нас ни трябва междинното плащане да бъде да бъде прегледан нашия междинен отчет, да бъде одобрено да междинното ни плащане, защото тези средства всъщност ще ни помогнат да, да си довършим проекта. Тоест, те проблемите са едни същи за всички организации и колегите доста добре ги синтезираха до този момент. Сега нека да чуем какво каза в предаването точка новият министр на културата, диригентът Найден Тодоров, който встъпи буквално преди два работни дни в Министерството на културата. Знаем от новините, че днес той започва поредица от срещи по наболелите проблеми. А, това му се случва за втори път да е министр, така че би трябвало да има представа, нека да чуем. В Министерството, поради някаква визия, която аз не познавам, през последната година е имало... В, и в структурите на Министерство е има освобождаване на голяма група хора. Има десетки освободени служители и в Министерство, и в а, други второстепенни разпредели, като а, Фонд, Култура, като а, Нинкана и така нататък. Което означава, че всъщност не само няма пари, но е трудно да си реагирате, като ли са достатъчно хора, които са наясно с това как работи системата и как може най-бързо да се коригират проблемите. Вярно ли е, че 84 души са освободени? Така се говори. Това, което аз знам от моят личен опит, е, че човек не трябва да освобождава можещи хора, когато няма с кого да ги замести. Защото това винаги води до сатресения. Това, което ще се опитам да направя е да стабилизираме Министерство на културата, за да може да се стабилизират и структурите надолу. А ето какво отговори новия министър на културата Найден Тодоров на въпроса на водещия на радио точка Илия Вълков. Дали е запознат конкретно с проблема, който обсъждаме, Националният фонд култура и организациите, които се изправени и пред фалити и какво ще направи той? Той трябва да бъде решен. Аз не съм се срещнал още с както казвам, не съм и първи работен ден. Не съм се срещнал още с ръководство на Национален фонд култура, това което разбрах днес от министерството е че там също има много тежки кадрови проблеми, всъщност проблемите при от това. Тоест ние ще трябва много бързо да регираме. Там аз ако трябва ще говоря с колеги от министерството, тези които са запознати, доколкото им останали такива, да подпомогнат работата на фонда в момента, защото ако фонда се издаде, ще гръмнат независимите артисти и независимите организации, целият независим сектор ще Тие общините, които също кандидатстват по правило. Тоест, да се превърне цялата ситуация в националната културна катастрофа, която ще доведе до истински фалити. Така че това е едно от нещата, с които ще се занимаваме в следващите дни и седмици, а именно да се постараем фонд култура да заработи отново малко по-нормално. Трябва да кажем, че фонд култура а, от последните години има категорично проблеми с нормални сереакции, още преди да се извършат тези кадрови промени. Причината е, че кадровият му състав е бил създаден по начин който фонд е оперирал със средства от типа на няколко стотин хиляди лява годишно. От пандемията насам фондът оперира с милиони, в този случай с десетки милиони. Аги няма хората, които да работят с това. И оттам идва проблема и той просто по един и друг начин трябва да бъде решен. И ще бъде решен. А готов ли сте да направите сериозни и виека други промени? Аз съм готов да направя всичко, което е необходимо, за да може първо да се успокои сектора и второ да започнем отново да говорим за някакво развитие, да спрем да говорим за това дали ще оцелеем. И сега а, завършваме с може би една от вас. Какво искате министъра да чуе от вас в този момент? Май Боче. Благодариме това, което имаме нужда. Удължаване на сроковете, не за да може ние да се извършим проектите. За дадем шанс на Национален фонд култура да прегледа нашите документи, да има време да ги отчете. Поради липсата на тези кадри. Ще се радваме това обещание, което министър на културата дава. Наистина да вложи усилия и да вкараме такива свежи кадри в фонд култура, които да задействат процедурите. Той удължаване на сроковете и нови кадри. За бърза реакция, да, да има бърза реакция и евентуална, ако се налага промяна на управленски и административния капацитет Орган. Сроковете по ПВО са 31 марта, аз това искам да кажа. Това, нашите проекти, ние трябващо сме разплатили и приключили до 31 март. Това е и сега. Това са в момента по договор нашата ситуация. Та трябва някак да се помени. Или да видим пари, или да се удължат сроковете. Иначе няма как. И може би да завършим с това, което чухме от министър Найден Тодоров, да се замислим върху философията на управление на тези средства и кой за кого работи. Дали администрацията на Националния фонд култура работи за бенефициентите си, които създават културни проекти или обратното? Благодаря ви. Майя Бочева, Мария Михайлова, Анна Стоева, Ива Евгениева и Нели Вълчева от Варна. С това завършваме този разговор в очакване на управленските решения. Благодарим.